kusten dugu testu ingurua, ez dela gauza behia, eh, duela markadak emaiten direla, ordezkaritza bidezko gehelak, hau da be, mende baldeko egialde imperialistek maiten dituz dela gehelabatzuk beste eskoalde batzuetan oien interesetara ikusten dugu Siria, Venezuelan ere afenagerikoa izan da, blokeo ekonomikoa ere, gejela ekonomikoa, kuban eta bak, hori guziat, testu hori badak kapitalismoaren alderdietako bat da gejela, horpegi e, e, zaki, eta bat, ezanen dugu, bainan batera doaz kapitalismoa ta, gexla, eta gejela, eta gauhegun, ala, Ukrainiako gejela kartu dizkigu gure medio guziak, eta horrena intzinean ere ikusiz e, ze egeakzio guti baden, eta be, urstaz, dugu, bai bada gukigula, posiziona Gehela horgen aurka, zendako, behar giki langileria delako behiz ere beti bezala sektore kolpatuena hoz. Bezimaita, gehela testu ingurutik eh, eskapatu, baldintza ekonomikorik gabe, uk janean berazaren eh, lehoan gehelaan. Eh, Jusian ere kapa palenak dira soldadu joaiten. Arkeki ikusten dugu bai prentsak eta nolako diskurtsoak zabaltzen dituen hori ere talatuko dugu. Arkeki manipulazioa eta eta ergelatu bakkaja zabaltzen dela hemengo prentsetan, zentsura ere bai. Egoziako prentsak zentsuratuak dira eta alderantziz, eh, han ere... Eta gero uzakit kazetariak kartzelan, bon, argiki eskubide politikoen zabapen bat ikusten dugu, gaur rengo testu inguruan, estatuen autoritarismoa. Zabeer ba, haipatu ez dugun aspektu bat ere fascismoa, ikusi eh, dugu prentzan, nola zuritua izan den be, ukraniako fasismoa argiki gutxiangoak eta komunismoa ere debe den edo jazahia den Ukrania bezalako zialde batean aspektu horiek ez dira ipatzen emengop jentzan, beraz, ikusiko badakiko aski polemikoa izaiten aldela, nato segin alatzea baina uste dugu, maila alabai horiek behar dugula, fe, Europa fe, Amerikako estatu batuen eta ende baldeko oliezkiaren menpeda